Én mindent látok, ezért nem szeretem az új helyeket. Ha ismert helyen vagyok, például otthon, vagy az iskolában, vagy a buszon, vagy a boltban, ott már előzőleg láttam majdnem mindent, és csak azokat a dolgokat kell néznem, amik megváltoztak, vagy helyet változtattak. Például az egyik héten az iskolai osztályteremben leesett a falról a Globe színház plakátja, és amikor visszatették, látni lehetett, hogy kisé elcsúszott jobbra mert a plakát bal oldala mentén három kis ragasztófolt maradt a falon. És másnap valaki ráfirkálta az utcánkban a 35-ös szám előtti 437-es lámpaoszlopra, hogy aptok De a legtöbb ember lusta. Sose néznek meg mindent. Épp csak súrója a tekintetük a dolgokat. Úgy, ahogy az egyik billiárd golyó épp csak súrolja a másikat, és majdnem ugyanabban az irányban halad tovább. És a fejünkben lévő adatok egészen egyszerűek. Például ilyenek lehetnek, ha vidéken vannak. Első, egy mezőn vagyok, ahol sűrű a fű. Második, néhány tehén van a mezőn. Harmadik, süt a nap, kevés a felhő. Negyedik, virágok vannak a fűben. Ötödik, távolban van egy falu. Hatodik, a mező kerítés van, és a kerítésnek van egy kapuja. Aztán már semmit sem vesznek észre, mert elkezdenek valami másra gondolni. Például, ó, de szép itt, vagy félek, nem zártam el a gázt, vagy vajon megszült-e már Zsüli? Ez tényleg így van, mert mikor megkérdeztem Sziobántól, hogy vajon mit gondolnak az emberek nézeketés közben, ő ezt válaszolta. De ha én állok egy vidéki mezőn, én mindent észreveszek. Például emlékszem, hogy 1994. június 15-én csütörtökön egy mezőn állok, mert apa, anya és én doverba utaztunk autóval, hogy átmenjünk Kompal-Franciaországba, és azon az úton mentünk, amit apa Panoráma útnak nevezett. Vagyis kis mellékutakon és egy kertvendéglőbe ebédeltünk, és nekem meg kellett állnom pisilni. Kimentem egy mezőre, amin tehenek voltak, és miután pisiltem, megálltam, néztem a mezőt, és ezeket a dolgokat vettem észre. Első, a mezőn 19 tehén van, közülük 15 fekete-fehér és 4 barna-fehér. Második, a távolban van egy falu, amiből látszik 31 ház és egy templom, aminek a tornya szögletes és nem csúcsos. Harmadik, a mezőn bakhátak vannak, ami azt jelenti, hogy a középkorban a falusi emberek házanként egy-egy bakháton gazdálkodtak. Negyedik, a sövényen van egy régi azda műanyagszatyor, egy összenyomott kólásdoboz, azon egy csiga és egy hosszú narancsszíns spárga. 5. A mezőnek az észak-keleti sarka a legmagasabb, és a délnyugati sarka a legalacsonyabb. Volt iránytűm, vakációra mentünk, és azt akartam, hogy a Franciaországba leszünk, tudhassam, merre van swijnom. És a talajon enyhe egyenetlenség észlelhető e között, a két sarok között. Úgyhogy az észak-nyugati és délkeleti sarkok kisé mélyebbre esnek, mint abban az esetben lennének, ha a mező egy ferdesík. Hatodik. Három fajta füvet látok, és a fűben kétfajta virágot. Hetedik. A tehenek többsége dobnak fölfelé állt. Még 31 dolog volt ezen a listán, de Szióban azt mondta, nem kell mindent leírnom. Ez pedig azt jelenti, hogy nagyon fárasztó, ha új helyen vagyok, meg mindezeket a dolgokat látom, és ha valaki később megkérdezni, milyenek voltak a tehenek, én megkérdezhetném, hogy melyik, és otthon lerajzolnám őket, és azt mondanám, hogy egy bizonyos tehénnek ilyen mintája volt. Most jövök rá, hogy hazudtam, mikor azt mondtam, hogy nem tudok viccet mesélni, mert három viccet ismerek, amiket el tudok mesélni, és megértek. Az egyik egy tehérről szól, de szióban azt mondta, nem kell visszamennem és megváltoztatnom, mert az nem hazugság, csak tisztítás. Ez a vicc. Három ember van egy vonaton. Az egyik közgazdász, a másik logikatanár, a harmadik matematikus. Épp most mentek át a határon Skóciába. Nem tudom, miért mentek Skóciába. És a vonat ablakából látnak egy mezőn egy barna tehenet. És a tehén a vonattal párhuzamosan áll. A közgazdász azt mondja, Nézzétek, Skóciában barnák a tehenek. A logikatanár azt mondja, nem, vannak tehenek Skóciában, amelyek között legalább egy barna. A matematikus azt mondja, Nem, Skóciában legalább egy tehén van, amelyiknek az egyik oldala barnának látszik. Ez azért vicces, mert a közgazdászok nem igazán tudósok, és a logika tanárai tisztában gondolkodnak. De a matematikusok a legjobban. Ha új helyen vagyok, épp azért meg mindent látok, ez olyan, mint amikor egy számítógép túl sok dolgot csinál egyszerre, és a központi processzor lefagy. És nem marad hely arra, hogy más dolgokra lehessen gondolni. És ha az új helyen sokan vannak, akkor még nehezebb, mert az emberek nem olyanok, mint a tehén, vagy a virág, vagy a fű, mert szólhatnak hozzám, és váratlan dolgokat csinálhatnak. Ezért észre kell venni mindent, ami ott van, és azt is észre kellett volna venni, ami történhet. És mikor új helyen vagyok, ahol sokan vannak, az néha olyan mint egy rendszer összeomlása. Be kell fognom a fülemet, és nyögnöm kell, ami olyan, mintha lenyomnám a Ctrl-Alt villentyűket, bezárnám a programokat, és kikapcsolnám a számítógépet, azután újra betölteném, hogy emlékezhessek, mit csinálok, és hová akartam menni. Ezért vagyok én jó a sakban, a matematikában és a logikában, mert a legtöbb ember majdnem vak, és a legtöbb dolgot nem látják. Rengeteg tartalékkapacitás van a fejünkben, de azok olyan összefüggéstellen és buta dolgokkal vannak megtönve, hogy félek, nem zártam el a gázt. A kis vasutamhoz tartozott egy kis épület, amiben két szoba volt, folyosóval összekötve. Az egyik volt a pénztár, ahol meg lehetett vásárolni a jegyeket, és a másik volt a váróterem, ahol várni lehetett a vonatra. De Swindonban nem volt ilyen vasutállomás. Volt egy alagút, egy lépcső, egy bolt, egy kávézó és egy váróterem. De ez nem nagyon jó térkép az állomásról, mert meg voltam rémülve, és nem vettem észre nagyon jól a dolgokat. Ez csak az, amire emlékszem, tehát megközelítés. Olyan volt, mint egy sziklán állni, egészen erős szélben, mert cédültem és émejektem, mert rengeteg ember járkált ki be az alagútban, ami nagyon vízhangzott, és csak egyetlen útról lehetett megtenni, le az alagútba, aminek vécé és szaga volt. Úgyhogy a fal mellé álltam, és megfogóckodtam a kérjük, parkolót, kereső utasainkat, vegyék igénybe a jegypénztártól jobbra található segélytelefont feliratú táblában, hogy egészen biztosan ne essek el, és ne gugoljak le. És haza akartam menni, de féltem hazamenni, és fejben megpróbáltam kidolgozni egy tervet, hogy mit kellene csinálnom, de túl sok dolgot kellett nézni, és túl sok dolgot kellett hallani. Tehát befogtam a fülemet, hogy kizárjam a zajt, és gondolkoztam és kigondoltam, hogy az állomáson kell maradnom, hogy felszálljak egy vonatra, és le kell ülnöm valahová, de az állomás ajtajának közelében sehova sem lehetett leülni, úgyhogy el kellett mennem az alagútba. Tehát azt mondtam magamnak a fejemben, nem túl hangosan: Lemegyek az alagútba, és ott valahol leülhetek, aztán behunyhatom a szememet, és gondolkozhatok. És lementem az alagútba, miközben az alagút végében lévő táblára próbáltam összpontosítani. Figyelem, kamerával ellenőrzött terület. Olyan volt, mint lelépni a szikláról egy kötélen. Aztán megérkeztem az alagút végéhez, és ott lépcső volt. Felmentem a lépcsőn, és ott még mindig nagyon sok ember volt, és nyögtem, és a lépcső tetején volt egy bolt és egy szoba, abban székek. De túl sok ember volt a székes szobában, így elmentem előtte. És feliratok voltak ott, hogy Great Western, meg hidegsör, meg Vigyázat Csúszós, meg az ön 50 pernie 1,8 másodperc életet ad egy koraszülöttnek, meg üdítően más, meg fincsi, habos, és csak 1,30 font forró csoki, meg, meg 0,870, 777, 7676, meg a citronfa, meg tilos a dohányzás, meg finom teják. És volt néhány kis asztal, mellettük székek és az egyik asztalnál senki sem ült, és az az asztal a sarokban volt. Leültem mellé az egyik székre, és behunytam a szememet. Zsebre duktam a kezemet, és Tóbi bemászott a kezembe, és adtam neki a táskámból két patkán drazsét, és a másik kezemmel megmarkoltam a svájci katonai bicskámat, és nyögtem, hogy kizárjam a zajt, mert le kellett vennem a kezemet a fülemről, de nem nyögtem olyan hangosan, hogy mások meghallják, és oda jöjjenek, és szóljanak hozzám. Megpróbáltam arra gondolni, amit tennem kell, de nem tudtam gondolkozni, mert túl sok más volt a fejemben, úgyhogy megoldottam egy matematikai feladványt, hogy tisztább legyen a fejem. A matematikai feladványnak, amit megoldottam, az a neve, hogy Kambai Katonái. A Kambai Katonáiban van egy saktábla, ami a végtelenségig folytatódik minden irányba, és egy viszintes vonal alatt minden kockán van egy színes csempe. És egy színes csempét csak úgy lehet elmozdítani, ha az függőlegesen vagy vízszintesen, de nem átlósan, átugrik két kockával arrébb egy üres kockába. És ha így mozdítottunk el egy színes csempét, el kell mozdítanunk azt is, amit az előbbi átugrott. Azt kell felderíteni, milyen messze juthatunk el a színes csempékkel a vízszintes kezdővonaltól. Én tudom, mi a megoldás, mert akárhogy mozgatjuk a színes csempéket, a viszintes kezdővonalnál mindig csak négy kockával juthatunk magasabbra. De akkor is jó matematikai feladvány, amit meg lehet oldani fejben, ha nem akarunk gondolkodni. Mert olyan bonyolultát tehetjük, amennyi ahhoz szükséges, hogy megtöltsa az agyunkat. Úgy, hogy tetszés szerint növeljük a tábla nagyságát, és nehezítjük a lépéseket. Akkor felnéztem, és láttam, hogy egy rendőr áll előttem, és azt mondja. Van itthon valaki? De nem tudtam, hogy ez mit jelent. Aztán azt mondta, jól vagy fiatal ember? Ránéztem és gondolkodtam egy kicsit, hogy helyesen válaszoljak a kérdésére. Azt mondtam, nem. Ő pedig azt mondta, kicsit megviseltnek látszol. Az egyik ujján aranygyűrű volt és a gyűrűn cirkalmas betűk, de nem láttam milyenek. Aztán azt mondta, a hölgy szólt a kávézóból, hogy két és fél órája ülsz itt, és mikor veszélni próbált hozzád, teljesen el voltál szállva. Aztán azt mondta, hogy hívnak? Azt mondta, Christopher Boone. És ő azt mondta, hol vaksz? Azt mondtam, Randolph Street 36. És kezdtem jobban érezni magam, mert szeretem a rendőröket, és ez egy könnyű kérdés volt. Töprengtem, megmondja -e neki, hogy apa megölte Wellintont, és akkor vajon letartóztatja-e apát. És ő azt mondta, mit csinálsz te itt? Azt mondtam, le kellett ülnöm, hogy csendben legyek és gondolkozzak. És ő azt mondta, oké, okay, fogjuk egyszerűre, mit keresel a vasútállomáson? Azt mondtam, megyek anyához. És ő azt mondta, anyához? Azt mondtam, igen, anyához. És ő azt mondta, mikor indul a vonatod? Azt mondtam, nem tudom, anya Londonban lakik, nem tudom, mikor indul vonat Londonba. És ő azt mondta, szóval nem az anyádnál laksz. Azt mondtam, nem, de ott fogok. Leült mellém, és azt mondta, szóval hol lakik az anyád? Azt mondtam, Londonban. És ő azt mondta, igen, de hol Londonban? Azt mondtam, chapter road 451 percé, London NW2 5NG. És ő azt mondta, Jézus, ez meg mi? Lenéztem, és azt mondtam, ő, Tobi, a házi patkányom. Mert Tobi kinézett a zsebemből a rendőrre. És a rendőr azt mondta, Házi patkány? És én azt mondtam, Igen, házi patkány. Nagyon tiszta, és nincs búbópesti se. A rendőr pedig azt mondta, Hát ez megnyugtató. Azt mondtam, igen. Ő pedig azt mondta, Van már jegyed? Azt mondtam, nincs. Ő pedig azt mondta, Egyáltalán van pénzed jegyre? Azt mondtam, nincs. Ő pedig azt mondta, hát akkor hogy akarsz eljutni Londonba? Akkor nem tudtam, mit mondjak, mert a zsebemben volt apa hitelkártyája, és lopni törvényellenes. De ő rendőr volt, úgyhogy meg kellett mondanom az igazat. Van egy hitelkártyám. Kivettem a zsebemből, és megmutattam, ami egy ártatlan hazugság volt. De a rendőr azt mondta, ez a te kártyád? Akkor azt gondoltam, hogy letartózhathat, így azt mondtam, nem, a pályé. És ő azt mondta, a pályé? Azt mondtam, igen, a pályé. És ő azt mondta, oké, de ezt nagyon lassan mondta, és megfogta az órát a hüvelyk, meg a mutató újával. És én azt mondtam, megmondta nekem a számot, ami újabb ártatlan hazugság volt. Ő pedig azt mondta, nem sétálunk el az automatához? Hm? És én azt mondtam, nem szabad hozzám érnie. Ő pedig azt mondta, miért akarnék én hozzád érni? Azt mondtam, nem tudom. Ő pedig azt mondta, hát én sem. Azt mondtam, megkaptam kaptam egy figyelmeztetést, mert megütöttem egy rendőrt, de nem akartam bántani, és ha még egyszer megteszem, még nagyobb bajba fogok kerülni. Akkor megnézett és azt mondta, te komolyan beszélsz? Azt mondtam, igen. Ő pedig azt mondta, te vezetsz. És én azt mondtam, Hová? Ő pedig azt mondta, vissza a pénztárhoz, és mutatta a hüvelykújjával. Aztán átmentünk az alagúton, de most nem volt olyan ijesztő, mert velem volt egy rendőr. Betettem a hitelkártyát a gépbe, úgy, mint mikor apa néha engedte, hogy csináljam, ha együtt vásároltunk, és a gép azt mondta, kérjük, adja meg a pinkódját. És én begépeltem, hogy 3558. Aztán megnyomtam az Enter gombot, és a gép azt mondta, Kérjük, adja meg az összeget. És ezek közül lehetett választani: 10 font, 50 font, 20 font, 100 font. Egyéb, csak a 10 többszörösei. Megkérdeztem a rendőrtől, mennyibe kerül egy egy londonik. Azt mondta, kb. 30 ruppó. És én azt mondtam, Az font, ő pedig azt mondta, Yes Pepi, és nevetett de én nem nevettem, mert nem szerettem, ha kinevetnek, akkor se, ha rendőrök. Ő pedig abba hagyta a nevetés, és azt mondta, ja, 30 font. Így hát megnyomtam az 50 fontot, mire kijött a gépből 5-10 fontos és egy bizonylat. Én pedig zsebre tettem a bankjegyeket, a bizonylatot és a kártyát. És a rendőr azt mondta, na jó, akkor én a továbbiakban nem is tartanálak fel a csevegéssel. Azt mondtam: hol kapok -e egy jegyet a vonatra? Ha eltévedünk és útmutatásra van szükségünk, megkérdezhetünk egy rendőrt. És ő azt mondta: Te aztán forrafigura vagy, hallod? Azt mondtam: Hol kapok egy jegyet a vonatra? Mert nem válaszolt a kérdésemre. Ő pedig azt mondta: Ott. És mutatta, és ott volt a vasútállomás ajtajának másik oldalán egy nagy nagyszoba. Biztos, hogy tudod, mit csinálsz? Azt mondtam: Igen, Londonba megyek, hogy anyámnál lakjak. És ő azt mondta: Anyádnak van telefonja? Azt mondtam, igen. És ő azt mondta, Meg tudod mondani, mi a száma? Azt mondtam, igen. 0208 887 8907 És ő azt mondta, És telefonálsz neki, ha bajba kerültél, ugye? Azt mondtam, igen. Mert tudtam, hogy felhívhatunk másokat telefonfülkéből, ha van pénzünk. Nekem pedig most volt. És ő azt mondta, Helyes. Bementem a pénztárba, és megfordultam. Láttam, hogy a rendőr még mindig figyel, amitől biztonságban éreztem magam. A szoba másik oldalán volt egy hosszú pult. A pult fölött egy ablak, és egy ember állt az ablak előtt, és egy ember volt az ablak mögött. Mondtam az ablak mögött lévő embernek, Londonba akarok menni. Mire az ablak előtt álló ember azt mondta? Ha meg nem haragszol. Azután megfordult, hogy a háta volt felém, és az üveg mögött lévő ember adott neki egy kis darab papírt, hogy írja alá. Ő pedig aláírta, és visszatolta az ablak alatt, és az ablak mögött lévő ember adott neki egy jegyet. Aztán az ablak előtt álló ember rám nézett, és azt mondta, – Te meg mi a faszt bámulsz? – és elment. – Raszt a haja volt, amilyen egyes fekete embereknek van. – De ez fehér volt, és a raszt a haj az... Ha sosem mossuk a hajunkat, és olyan lesz, mint egy ócska kötél. És piros nadrágja volt csillagokkal. A svájci katonai bicskámon tartottam a kezemet, hát ha hozzámér. Most már senki sem állt az ablak előtt, mondtam az üveg mögött lévő embernek. Londonba akarok menni, és nem féltem, mert a rendőrrel voltam, de akkor megfordultam, és láttam, hogy a rendőr elment és megint megrémültem, úgyhogy megpróbáltam úgy tenni, mintha a számítógépemen játszanék egy játékot, aminek az a neve, hogy londoni vonat. És olyan, mint a köd, vagy a tizennegyedik óra, és rengeteg különböző feladatot kell elvégezni, hogy a következő szintre jussak, és bármikor kikapcsolhatom. Az ember azt mondta, sima vagy retúr? Azt mondtam, mit jelent az, hogy sima vagy retúr? És ő azt mondta, csak oda akarsz menni, vagy oda akarsz menni, és vissza is akarsz jönni? Azt mondtam, ott akarok maradni, ha odaérek. És ő azt mondta, mennyi időre? Azt mondtam, amíg egyetemre megyek. Akkor azt mondta, szóval sima, 32 font lesz. Odaadtam neki az 50 fontot, és ő visszaadott 10 fontot, és azt mondta, nehogy elhagyd. Aztán adott egy kis sárga narancssárny és 8 fontot érmékben. Én pedig mindent betettem a zsebembe, a késem mellé. Nem szerettem, ha jegy félig sárga, nem meg kellett tartanom, mert ez volt a vonatjegyem. Aztán azt mondta, arrébb mennél a pultól? És én azt mondtam, mikor megy a vonat Londonba? Az órájára nézett, és azt mondta, egyes vágány, öt perc múlva. És én azt mondtam, hol van az egyes vágány? Mutatta, és mondta, át az alulgyáron, aztán fel a lépcsőn. Meg fogod látni a jelzéseket. Az aluljáró az alagutat jelentette, mert láttam, hová mutat. Úgyhogy kimentem a pénztárból, de egyáltalán nem olyan volt, mint egy számítógépes játék, mert benne voltam a közepébe, és olyan volt, mintha minden jelzés a fejemben ordítana, és valaki nekem jött, miközben elment mellettem, én pedig olyan hangot adtam, mintha egy kutya ugatna, hogy elijesszem. Elképzeltem a padlón egy nagy piros vonalat, ami a indul és keresztül megy az alagúton. Elindultam a piros vonal mellett, és mondtam, bal, jobb, bal, jobb, bal, jobb, mert ha rémült vagy dühös vagyok, néha segít, ha újat csinálok, aminek ritmusa van, például zenélek vagy dobolok, és erre szióban tanított. Felmentem a lépcsőn, és megláttam egy jelzést, ami azt mondta, egyes vágány. és a nyíl egy üvegajtóra mutatott, úgyhogy bementem, és valaki egy bőröndökkel nekem jött, mire megint olyan hangot hallattam, mint a kutyaugatás, mire azt mondták, Nézzél már a lávad elé! De én úgy tettem, mintha csak ördémonok lennének a londoni vonatból. És ott volt egy vonat. És láttam egy embert újsággal és golftáskával, amint fölszáll az egyik ajtónál, és megnyom az ajtó mellett egy nagy gombot, mire az ajtó, amely elektronikus volt, szétnyílt, és nekem ez tetszett. Aztán az ajtó összecsukódott az ember mögött. Az órámra néztem. Három perc telt el azóta, hogy a pénztárnál voltam, vagyis a vonat két perc múlva indul. Oda mentem az ajtóhoz, és megnyomtam a nagy gombot. Az ajtó szétnyílt és én beléptem. És fent voltam a londoni vonatom. Amikor olyan sokat játszottam a kis vonatommal, csináltam egy menetrendet, mert szerettem a menetrendeket. Azért szerettem a menetrendeket, mert mindenről szerettem tudni, mikor történik. Ez volt az én menetrendem, mikor ott laktam apával, és azt gondoltam, hogy anya meghal szívrohamban. Ez egy hétfői menetrend, továbbá megközelítőleges. 7 óra 20, felkelés. 7 óra 25, fogmosás és arcmosás. 7 óra 30, Tobinak ételt és vizet adni. 7 óra 40, reggeli. Nyolc óra, iskolai ruhát felvenni. 8 óra 5. Iskolatáskába becsomagolni. 8 óra 10. Olvasás vagy videó nézése. 8 óra 32. Felszállás az iskolabuszra. 8 óra 43. Elhaladás trópusi halak üzlete mellett. 8 óra 51. Érkezés az iskolába. 9 óra. Iskolai gyűlés. 9 óra 15. Első délelőtti óra. 10 óra 30. Szünet. 10 óra 50. Művészeti óra Mrs. Petersen. A művészeti órán művészettel foglalkozunk, de az első délelőtti órán és az első délutáni órán rengeteg különböző dolgot csinálunk, például olvasás és tesztek és gyakorlati jártasságok, és az állatok gondozása, és mit csináltunk a hétvégén, és írás és matematika, és óvakodjunk az idegenektől, és pénz és személyi higiénia. 12 óra 30. Ebéd. 13 óra, első délutáni óra. 14 óra 15, második délutáni óra. 15 óra 30, felszállás hazainduló buszra. 15 óra 49, leszállás otthon a buszról. 15 óra 50, gyümölslé és nas. 15 55, Tobinak ételt és vizet adni. 16 óra, kivenni Tobit a ketrecből. 16 óra 18, Visszatenni tóbit a ketrecbe. 16 óra 19. Televízió vagy videó nézése. 17 óra. Olvasás. 18 óra. Teja. 18.30. Televízió vagy videónézése. 19 óra. Matematika gyakorlása. 20 óra. Fürdő. 20 óra 15. Átöltözés pizsamába. 21 óra. Televízió vagy videónézése. 21 óra 20, gyümölcslé és nas. 21 óra 30, lefekvés. A végére megcsinálom a magam menetrendjét, leírom egy darab kartonpapírra és felteszem a falra. Olyan dolgok vannak rajta, hogy megetetni, tobit, vagy matematikát gyakorolni, vagy boltba menni, édességet vásárolni. És ez is az egyik oka annak, hogy nem szeretem Franciaországot. Mert ha az ember vakációban. Nincs menetrendje, és apát vagy anyát kellett megkérnem minden reggel, hogy pontosan mondják el, mit fogunk tenni azon a napon, hogy jobban érezhessen magam. Mert az idő nem olyan, mint a tér. És ha leteszünk valahova valamit, például egy szögmérőt vagy egy kekszet, akkor a fejünkben térképet kell rajzolnunk, hogy tudjuk, hová tettük. De még ha nincs térképünk, akkor is ott lesz, mert a térkép a létező dolgok ábrázolása, tehát ismét megtalálhatjuk a szögmérőt vagy a kekszet. A menetrend az térképe. azzal az eltérése. Ha nincs menetrendünk, akkor az idő nincs úgy, mint a lépcsőpihenő és a kert és az út az iskolához. Mert az idő csak a dolgok lehetséges változásainak az összefüggése. Például annak, ahogy a föld kering a nap körül, és az atomok rezegnek, és az órák ketyegnek, ahogy a nappal váltakozik az éjszakával, a felkelés a lefekvéssel. És ez olyan, mint a nyugat vagy az észak észak kelet amik nem fognak létezni, ha a föld se létezik már, és beleesik a napba, mert az idő csak egy összefüggés az északi sark és a déli sark, meg csak minden más, például Mogadishu és Sunderland és Canberra között. És nem állandó összefüggés, mint amilyen Missy Scherz háza és a mi házunk, vagy a 7 és a 865 között létezik, hanem attól függ, hogy milyen gyorsan mozgunk egy adott ponthoz képest. Ha elutazunk egy űrhajón, amely a fénysebességét megközelítő sebességgel halad, mire visszaérünk, azt láthatjuk, hogy az egész család meghalt. De mi még mindig fiatalok vagyunk, és a földön már a jövő van, holott az óránk szerint csak néhány napig vagy hónapig voltunk távol. Mivel pedig semmi sem haladhatott sebesebben a fénynél, csak egy töredékéről tudhattuk azoknak a dolgoknak, amik a világegyetemben lejátszottak. Ez azt jelenti, hogy az idő rejtély még csak nem is dolog és eddig még senki sem fejtette meg pontosan az idő feladványát. Így hát, ha eltévedünk az időben, az olyan, mint eltévedni egy sivatagban, azzal az eltéréssel, hogy ezt a sivatagot nem láthatjuk, mert ez nem egy dolog. Azért szerettem a menetrendeket, mert segítenek, hogy ne tévedjünk el az időbe. A vonaton rengeteg ember volt, amit nem szerettem, mert nem szeretem, ha rengeteg olyan ember van együtt, akiket nem ismerek, és még jobban gyűlölöm, ha a rengeteg ismeretlen emberrel be vagyok szorítva egy szobába. Mert egy vonat olyan, mint egy szoba, és nem lehet kimenni belőle, amikor mozog. Az jutott eszembe, mikor egy napon autóval kellett hazajönnöm az iskolából, mert a busz lerobbant, és anya bejött értem, és Mrs. Peter megkérte, hogy nem vinnie-e haza Jacket és Paulit, mert az ő anyjuk nem tud értük jönni, és anya azt mondta, hogy igen. De én visítani kezdtem az autóban, mert túl sokan voltak benne, és Jack meg Póli nem az én osztályomba járt, és Jack csapkodja a fejét a dolgokhoz, és olyan hangot ad, mint egy állat, és megpróbáltam kiszállni az autóból, de az közbe is ment, és én kiestem az útra, és össze kellett varni a fejemet, és le kellett vágni a hajat, és három hónapig tartott, hogy visszanőjön és olyan legyen, mint az előtt. Úgyhogy megálltam a vagonban, és nem mozdultam. Akkor hallottam, hogy valaki azt mondja, Krisztofer! Azt gondoltam, hogy olyan valaki lesz, akit ismerek, például egy tanár az iskolából, vagy egy olyan ember, aki az utcán lakik, de nem az volt. A rendőr volt megint, és azt mondta, az utolsó percben értelek utól, és egészen hangosan lélegzett, és fogta a térdét. Nem mondtam semmit, és ő azt mondta, apád bent van a rendőrségek, arra gondoltam, hogy azt fogja mondani, hogy letartóztatták apát, mert megölte Wellington-t. De nem. Azt mondta, téged keres. Azt mondta, tudom. Ő pedig azt mondta, szóval miért mész Londonba? Azt mondtam, mert anyával fogok lakni. Ő pedig azt mondta, hát azt hiszem ehhez apádnak is lesz egy-két szava. Akkor arra gondoltam, hogy vissza fog vinni apához, és ez ijesztő volt, mert egy rendőr és a rendőröknek jónak kell lenniük, Úgyhogy el akartam szaladni, de ő megragadott, és akkor visítottam. Ő pedig elengedett. És azt mondta, oké, okay, ne csináljunk jelenetet. Visszaviszlek a rendőrségre, és akkor ott majd leülünk apáddal, és megbeszéljük, mi volt ez. Azt mondtam, anyával fogok lakni Londonba. Ő pedig azt mondta, egyelőre nem fogsz. Én pedig azt mondtam, letartóztatta apát? Ő pedig azt mondta, hogy, hogy letartóztattam, miért tettem volna? Azt mondtam, Megölt egy kutyát, egy kerti vasvillával. A kutyát úgy hívták, hogy vellintom. Mire a rendőr azt mondta? Csak nem ezt tette. Én pedig azt mondtam, de igen. Ő pedig azt mondta. Na hát, akkor ezt is megbeszélhetjük. Jól van, fiatalember, a kalandozásból ennyi elég volt egy napra. Akkor kinyújtotta a kezét, hogy hozzám érjen. És akkor én megint visítani kezdtem, mire azt mondta? Ide figyelj, is kis majom! Vagy azt teszed, amit mondok, vagy kénytelen leszek. A vonat megrándult, és mozogni kezdett. A rendőr azt mondta, hogy bassza meg! Aztán a vonat plafonjára nézett, és összetette a szája előtt a két kezét, úgy, ahogy akkor szokták az emberek, ha Istenhez imádkoznak a mennyekben, és egész hangosan fújta ki a levegőt a kezébe, és füttyentő hangot adott. Aztán abba hagyta, mert a vonat megint megrándult, és neki meg kellett ragadnia az egyik szíjat, amik a vagon plafonjáról lógtak. Azt mondta, meg nem mozdulj. Elővette az adóvevőjét, megnyomott rajta egy gombot, és azt mondta, Rob? Ja, Niger vagyok. Fent ragadtam a rohadt vonaton. Ja. Ne is. Figyelj! Megáll Didoc Parkway-nél. Szóval, ha oda tudnál küldeni valakit egy kocsival. Szia! Mondd meg a fatterjának, hogy elkaptuk, de nem lesz könnyű. Oké, okay, fasz? Kikapcsolta az adóvevőjét, és azt mondta, tegyük le magunkat és két közeli hosszú ülésre mutatott a közelben, amik szemben voltak. Dobla le magad, de aztán semmi hülyeség. Az emberek pedig, akik ott ültek, felálltak és elmentek, mert ő rendőr volt, úgyhogy leültünk egymással szemben. És ő azt mondta, na, te vagy csak egy Isten verése, Jézus Mária. Én meg azon töprengtem, hogy a rendőr segíte megkeresni a Chapter Road 451 per C London NW2 5NG-t. Kinéztem az ablakon. Gyárak és régi autókkal teli ocska vastelepek mellett haladtunk. Egy sáros mezőn négy lakókocsi át, ahol volt két kutya és néhány száradni kiakasztott ruha. Kint az ablak előtt olyan volt, mint egy térkép, azzal az eltéréssel, hogy háromdimenziós volt és életnagyságú, Meg maga a dolog volt a térkép. És olyan sok dolog volt, hogy megfájdult a fejem, ezért behunytam a szememet. De azután megint kinyitottam, mert olyan volt, mint repülni csak közelebb a földhöz, és azt gondolom, hogy a repülés jó. Azután elkezdődött a vidék, és voltak mezők, tehenek, lovak, egy híd, egy tanya, még több ház, rengeteg kis út, és azokon autók. Erről az jutott eszembe, hogy a világon sok millió mérföld vasútvonalnak kell lennie, és mindegyik házak, utak, folyók és mezők mellett megy el. És erről meg az jutott eszembe, milyen sok ember él a világon, és mindegyiknek van háza és útjai, amiken utaznak, és autói, háziállatai, ruhái, és mindannyian ebédelnek, lefekszenek, és van nevük, és ettől megfájdult a fejem, úgyhogy megint behunytam a szememet, számoltam, és nyögtem. Mikor kinyitottam a szememet, a rendőr egy újságot olvasott, aminek az volt a neve, hogy szám. És az újság elejére azt írták, Három font Anderson botránya a prostival és alatta volt egy kép egy férfiról és egy melltartós hölgyről. Aztán fejembe gyakoroltam egy kicsit a matematikát. Másodfokú egyenleteket oldottam meg. Aztán ki akartam menni pisilni, de a vonaton voltam. Nem tudtam, mennyi ideig tart, hogy Londonba érjük. Kezdtem pánikba esni. Ritmikusan kopogtam az ablakon az új perceimmel, hogy a segítsen, hogy tudjak várni, és ne gondoljak arra, hogy ki akarok menni pisilni és az órámat néztem, és vártam tizenhét percet. De ha pisilni akarok, akkor egészen gyorsan kell mennem, ezért szeretek otthon lenni vagy az iskolába, és mindig pisilek, mielőtt felszállnék a buszra. Azért csurizom egy kicsit bele a nadrágomba. A rendőr rám nézett, és azt mondta. Te jó ég, te... Aztán letette az újságját, és azt mondta. A szentségedet mennyi már ki arra rohadt vécére. Azt mondtam. De vonatom vagyok. És ő azt mondta. A vonaton is van vécé, ha nem tudnád. Azt mondtam. Hol van a vonaton vécé? Mutatta. Kimész az ajtón, és ott. De rajtad tartom a szemem, megértetted? Azt mondtam. Nem, mert tudtam, mit jelent rajta tartani a szememet. De a rendőr nem láthat engem, ha a n vagyok. Ő pedig azt mondta. Menj már ki arra a rohadt vécére. Úgyhogy felálltam, és behuntam a szememet, csak két vékony rést hagyva a szemhéjak között, hogy ne lássak mást a vonaton és az ajtóhoz mentem, és mikor átmentem az ajtón, ott volt jobbra egy másik ajtó, félig nyitva. Az volt ráírva, hogy vécé. Tehát beléptem. De az borzasztó volt oda, mert kaka volt a vécé ülőkén, és kakaszak volt, mint az iskolai vécébe, amikor Joseph egyedül kakál, mert ő játszik vele. Nem akartam a vécét használni a kaka miatt, mert olyan emberek kakátak, akiket nem ismertem, és barna is volt, de nagyon kellett pisilnem. Így hát behuntam a szememet, és pisiltem és a vonat rázott. Egy csomó az ülőkére ment, és a padlóra, de én megtörölgettem a péniszemet papírzsebkendővel és leüblítettem a vécét. Aztán megpróbáltam kezet mosni, de a csap nem működött, tehát ráköptem a kezemre, és megtöröltem papírtörölközővel, amit a vécébe tettem. Aztán kijöttem a vécéből, és láttam, hogy van a vécével szemben két polc, amiken bőröndök vannak, meg egy hátizsák. Erről eszembe jutott az otthoni szárítószekrék, és hogy mennyire biztonságban érzem magam, ha néha bemászom oda. Tehát bemásztam a középső polcra, és magam elé húztam az egyik bőröndöt, így bezárkozva a sötétségbe. És nem volt velem senki, és nem hallottam a mások beszélgetését, úgyhogy sokkal nyugodtabb lettem, és ez jó volt. Csináltam még egy másodfokú egyenletet. És jó nagyra vettem néhány együthatót, hogy nehéz legyen megoldani. Aztán a vonat lassítani kezdett, és valaki jött, megállt a polc mellett. Kopogtatott a vécé ajtaján, és a rendőr volt az, és azt mondta, Christopher! Christopher! Aztán kinyitotta a vécé ajtót, és azt mondta, Kurva életbe! Egészen közel volt, úgyhogy láttam az adóvevőjét és az övén a gumibotját, és éreztem az arcszeszét, de nem látott meg, és én nem mondtam semmit, mert nem akartam, hogy visszavigyen apához. Aztán elment futva. Aztán megállt a vonat. Találgattam, hogy london nem már, de nem mozdulhattam, mert nem akartam, hogy a rendőr megtaláljon. Jött egy hölgy, aminek a pulóverén fonálból csináltatott méhek, meg virágok voltak. Levett egy hátizsákot a polcról, és azt mondta, a frászt hoztad rá. De én nem mondtam semmit. Aztán azt mondta, azt hiszem, a peronon téged keres valaki. De én továbbra sem mondtam semmit. Akkor azt mondta, te dolgod, és elment. Aztán még három ember ment arra, és az egyik egy fekete férfi volt, hosszú fehér ruhában, és egy nagy csomagot tett a polcra a fejem fölé, de nem látott meg. Aztán megint elindult a vonat.